بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما انتبههم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم أشرح لصدري والسر لأمري وإهل الأقدثة من لساني يفتح قولي إن شاء الله بجان الله Yeni bir kitaba başlayacağıq. Hansı kitab? <gülüyor> bir dəfə mövzundadır. Lakin yeni dərsə başlamadan öncə hani yəni öncə keçdiyimiz dərsin ümumi icmalı olaraq təkrər edək kim ki, mövzuya ki, kimyəni. Öncəki dərsdə təkrarlayıb və yaxşı yadda saxlayıb. Yadda saxlayanları, təkrər edənləri, təkrər edə bilməyənləri ayırd etmək üçün Ə, öncəki kitab Şəhfovzan Əqsəhullahın Əhlüsünə və cəməliyyənin eytiqadının əsasları kitabı idi Məsələdə əsas mühim 3 məsələyə toxunluq Kitabda əsas mühim 3 məsələyə toxunluq Birinci, Əhlüsünə və cəməliyyənin adları Yəni, sünnətdə gələn adları İkinci, Əhlüsünə və cəməliyyənin 9 Doqquz əsası Üçüncü, bu əsaslardan əlavə olaraq bu əsasların tamamlayıcısı olan 5 şifət Əhlisünə və cəmiyyənin 5 şifəti birinci, yəni şual kim bunların hamısını saya bilər yəni, Əhlisünə adları hansı ki əsas 3 ad sayılmışdı ikinci Əhlisünə və cəmiyyənin qadının əsaslarından 9 dənə hansı ki onları şeyh kətli əni əsaslar olduğuna görə üçüncü 5 şifət, hansı o ə, əsasların tamamlayıcıdır. Cevabı heç kəsə yoxdur, yəni. Yaxşı, bunların müəyyən birinci adlara kimdir cavab var? Əhlis növəl cəmiyyənin adları. Əhlis növəl cəmiyyənin adları. Əhlis növəl cəmiyyənin? Əhlis növəl cəmiyyənin? Əhlis növəl cəmiyyənin? Əhlis növəl cəmiyyənin? Əhlis növəl cəmiyyənin? Əhlis növəl cəmiyyənin? və neyi görə adlandığını bildik. Ona görə ki, onlar sünnətdən ya möhkəm yapışırlar və həmsə haqq düzəllər cəmahatdırlar. İkinci? Ehtiyac var ki? Sələf-salim. Yox, burada sayılanlardan deyil. Ehtiyac var ki, hamının toplaşmağını gözləyək ki, bəlkə də e, yani, hədiyeye layiq olanlar hələ gəlirlər. İkinci də de deyil, kimdir? Firqəsün nəciyyə. Firqəsün nəciyyə nicət tapan firqə, nicət tapan toplum. Üçüncü, taifətin mənsura. Yəni, kömək olunan dəstə. O dəstəki onlara Allah-u salıq tərəfindən kömək olunur, Allah-u salıq tərəfindən onlara qələbə qazandırılır. Bu, Əl-Sünəl-Vəl-Cəmiənin Quran və sünnətdə gələn, yəni sünnətdə qeyd olunmuş ə, adlarıdır. Yəni, bu adlara Biz sünnətdən və Quramdan dəlilər gətirmişdik. Lakin bundan yerdə qalan adlar ən müəyyən qədərində olsun ki, e, yəni dəlilər var, bəzilərinə yoxdur, Allah-ı əlim. Yaxşı, 9 e, əsas. Kim 9 əsası və yaxud da onun müəyyən qədərini sayar? Yəni, heç kəs, heç bir əsas yadda qalmıyor. Ehtiyac var, yəni kitab ilə başlanıq, başlanıq uyaq. <coughs> Ehtiyac olarsa, yəni sədə dərsi geçməyək, köhnə dərsi başlayaq hamısını başlanıq mağalar. <coughs> Lakin bu cür, yani, <coughs> birinci iman, ümumən imandır, birinci əsr, yəni bilirsə, din burası, kiməli üçün yoxdur. Birinci imandır və o da özündə imanın altı ərkanını əhatədir, yəni Allaha, kitablarına, mələklərinə, teyrəmbərlərinə, e, ahirət günlər və qəza qədərin teyrənə və şəhərinə iman gətirmək. Bu, əs birinci əsasdır. Bilin ki, hər bir əsas Əhlusun və Cəmənin etiqad, yəni, bunu etiqad edir, ona əməl edir və onun əksini, yəni, müəyyən firqələr ona qidq edirlər. Yəni, həmin əsillərə etiqad etmirlər. Ona görə lazım ki, yəni, bunları gözəlcə öyrənmək ki, et Herkes dinini bunun üzərində bulur. O öyle yani ciddi öyrəmək lazım. Laksa, i̇kinci esil əh ah. yox, o ümumən e, birinci iman məsələsinin içindəydi hamıslar. İkinci esil iman əh, ah, sınavə cəmiəyə görə iman nedir? Qawlun ve aməlun ve etiqadun yəzidu bittəə ve yansıqı bilməasi İman Sözdür, əməldir və etiqatdır İtaətlər artıq Adliqlərlə azalır Yəndən sonra yadə üçün 3 Yaxı üçüncü Şeyh buyurur ki Üçüncüsü Əhlüsünə vəl-cəməə Böyük günah sahiblərini Təkbir etmirlər Böyük günah sahiblərini Təkbir etmirlər O vaxta qədər ki O kəsin günahı İslamdan çıxaran günahlardan olmasın Yəni İslamdan çıxaran günah olsa Məsələ başqa məsələdir Lakin İslamdan çıxaran günahlardan deyilsə Hansı günah olur olsun Əhlüsünə buna görə Müsləmanlar kafir demirlər Məsələn Zina, riba Yəni faiz Və s. Bütün böyük günahlar Əhlüsünə buna görə Ki məsəl, kafir demirlər Əgər o kəs İslamına giribsə Şərk yox, bunlar böyük günahlardır O kəs asidir, lakin onu təkvir etmirlər, hətta o kəsdə nəvaqlili İslam, yəni İslamı bozan <coughs> e, əlamətlər görünənə qədər. İslamı bozan böyük günahlar, baş verinə qədər, şirk və s. kimi. Həmçinin əsas cəmənin e, etiqadının əsaslanan dördülüsü, əmirlərə itaət etmək, doğrudur. Əmirlərə itaət etməkdir. Əgər? Əgər Allah asiliyə sağırmırsa O kez asiliyə əmr etməsə <gülüyor> Yalnız asiliklərdə Asiliyə e, itayət olmaz Ondan <gülüyor> başqa hər bir işdə işte, əmirlərə yani, itayət etmək vacibdir Hakimlərə, hökümdərlərə Bugünkü dinlə desək Prezidentlərə İtayət etmək vacibdir Yalnız əmr etsə Asiliyət o zaman itayət olunmaz Məsələn, namazı tərk et diye sənə əmr etsə Orucu tərk et və s. kimi yəni, atliklər əmr olunmarsa, o zaman onlara itaət olunmaz. Lakin, bütün bundan yerdə qalan işlərdə əmirlərə itaət etmək Əhlüsünələ cəməliyyənin etikadındandır. Həmçinin bundan sonraki 5-nisi Əhlüsünələ cəməliyyənin əqdəsinə görə onlar heç vaxt əmirlərə qarşı çıxmırlar. Yəni, hükümdarlara qarşı, dəhtərlərə qarşı çıxmırlar. Rəhbərlər qarşı haram olduğunu görürlər. Yalnız həmin kəs kafir olarsa və onun dedik ki, kafir olsa da hər e, yəni, halında olmur. Lakin əhvüsün və cəmənin etiqadına görə hakim, hükümdar, başçı, rəhbər, müsəlman olan <coughs> sonra zalim olsa, fasib olsa belə ona qarşı çıxmaq haramdır. Əksinə, onun arxasında namaz qılınlar. Əgər cəmatı namaz qıldırarsa, cihad əmr edərsə, onunla bərabər cihad olunar. Yəni, onun əmri ilə cihad olunar və s. Yəni, ona itaət olunan e, məruf işlərdə, lakin asliklərdə itaət olunan, lakin ona qarşı çmaq haramdır. Həmçinin e, əsaslardan altıncı səhabələrə qarşı qəlbin salamatlığı və həmçinin dini salamatlığıdır. Kelvin və dilin səhabələrə qarşı salamət olması. Yəni səhabələrə qarşı nə təbrizə kin saxlamaq, olmaq, nə də onlara qarşı pis sözlər istifadə onları həmişə nafis sifətlərlə sifətləndirmək olmaq. Həmçinin əsaslardan yedincisi hə. Əhli sünnə vəjmanını bundan sonrakidir. Əhli sünnə vəjmanının sq görə Əhl beyti, səhəm, əhl-i beyti etmək, əhl-i Onlara ehtiram etmək, onları lazımlı dərəcələrlə nə aşağı salmamaq, nə də yuparıq qaldırmamaq. Və səkizinci əsas, necə ki, qardaş buyurdu, ə, övliyaların kəramətini təsdiq etməkdir. Övliyaların kəramətini təsdiq və biz tət qoyduq övliyaların kəraməti ilə talçların, sehirbazların, yalancıların uydurmaları arasında olan Yəni, əsarifi söylədik. Və sonuncusu, kimdə var cavab? Dokuzuncu, əhsində var cəmiyyə görə. İstidlə, yəni dəlil götürmək, haradan caizdir? Qurandan, sünnətdən və icmadan. Şək yox, Qurans və sünnət, səhəbələrin səhmi ilə, səhəbələrin anlayışı da və icmadan, həmçinin ə, qiyasdan. Bu, dokuz əsasdır ki, hansın ki, Baksaq görərsiniz ki, bütün bidiyət əhli, bütün yolunu azan kəslər, bu əsasların hansısa birində və yaxud da bir neçəsində əhsində öz cəmiyyə müxalifdirlər. Yəni, haqdan müəyyən məsələrdə yayınırlar. Bundan başqa, biz 5 əsas də saydıq ki, 5 sifət saydıq ki, əhsində öz cəmiyyə bu sifətlərlə də öz eytiqadlarını kamilləşdirirlər. Kim sayır sifətləri və yaxud sifətlərdən bəzlərinə? Birincisi, əmir bil-məruq Nəhi ənil-munkər Mərufu, haqqı, şəriəti əmr etmək və munkərlərdən çəkindirmək Yəni, şəriəti ciddi olan işlərdən insanları çəkindirmək İkincisi, İslamın şuarları olan, İslamın əlamətləri olan e, yəni, əməlləri yerinə getirmək Və şehrif bunlara misal gətirmişdir Cümə namazını cəmaatla qılmaq, cemaat namazına gəlmək və s. kimi İslamın ə ədəb mədəniyyət şüarlarını saxlamaq. 3. Hər bir müshallmana kimliyindən asılı olmayaraq hər bir müshallmana nəşiyət etmək. İstər hakim olsun, istə soravi adam olsun, sərgi yoxdur, hər kəsə nəşiyət etmək və nəşiyət elə ki, hikmətlə olur. Hər kəs yəni necə nəşiyət olunmasını bilməlidir. Yəni, kime, kimin nəşiyəti Daha münasib olduğunu bilməlidir Dördüncü Fitnələr zamanı, imtihanlar zamanı Sınavlara çəkildi, çəkildiyi zaman insan sabit olmaq Bu da əhv-i sünəl Ola Başlarına bir seyr gəldikdə şükr edər Başlarına bir müsibət gəldikdə isə Səbr edərlər Şək yoxdur, müsibət gəldiyi zaman şükr etmək Bu səbrin ən yüksək Dərəcəsidir Və sonuncudur ə 5-ci səhifə. Onlar gözəl əxlaqla özlərini əxlaqlandırarlar. Yəni Peyğəmbərsəmə əxlaqıyla. Və Peyğəmbərsəmə əxlaqı necə ki, açığı dılanın hərsinə gəlir, onun əxlaqı Quran idi. Ə, bu əxlaqla özlərini əxlaqlandırarlar. Bu, yəni həmin kitabın icmalı. Ə, yəni səv olaraq başlıqlarıdır. Lakin haqqında geniş dəlillər ilə öncə danışıb, amma bu cür yəni, dərsi dinləmək çox zəifdir. Yəni, bilin, bu haqda biz dəfələrlə söhbət etmişik. Əgər siz vaxtınızı burada keçirirsiniz, o vaxtı səmələdə keçirin. Qiyamət günü soruşulacaksınız. Hər kəs soruşacaq vaxtını nədə sərf edir. Əgər ki, vaxtı sərf edirsiniz, artıq o vaxtdan faydalanın. Bilirsiniz ki, bu boş vaxt bu gün var və haçansa gələcək sizdə bu vaxt olmayacaq. İftəh <gülüyor> məşəmə buyurur ki, iki kər, yəni iki növ insan iki məsəldə aldanır. Daha doğrusu, iki məsəldə əksər insanlar aldanır. Ne'mətəni məğbūnən fīh fīhima kəthīr minan İki nemət var ki, o nemətlərdə əksər insanlar aldanırlar. Hansılardır? Əsus şəhəti valitarağa Birincisi sağlamlıq, ikincisi də boş vaxt Bu iki neyməti əkçər insanlar aldanırlar Yəni sağlamlıqlarını Hı. da hədər edirlər Həmçün boş vaxtlarını da hədər keçirilər vaxt gələcək ki, qocalanda Və yaxud da gələndə O sağlamlığı Hı. itirdiyi və görə peşman olacaqsən Və vaxt gələcək ki, boş vaxt tapmadığın vaxtı Yəni başın qarşıq olan vaxtı O keçirdiyin boş vaxtlara təəssüfləncəksən Ona görə, bu gündən həmin boş vaxtları səmələli keçirdik. Baxsaq, saysaq ki, nə qədər boş-boş kəlimələrə vaxt keçiririk, onunla, buna ya qeybət etməyə və yaxud boş kəlimələrə vaxt keçiririk, dünya işlərində vaxt, vaxt keçiririk, nə qədər vaxtımızı televizyonun qabağında keçiririk və s. Yəni, saysaqsızdır belə vaxtlarının. Amma hansısa elmi təkir etməyə vaxt tapmaq çətindir. Hansısa dini elm almaya vaxt tapmaq çətindir. Ona görə, insan gə hər gün özünü haqqa hesab etsin ki, nə qazandı, nə kirdi. <gülüyor> bəhəməsən, başqa bir həssən buyurur ki, Əxtənim xəmsən qabləxəmsin. Beş şeyi, beş şeydən öncə qoru. Olanın içində birini sayı, boş vaxtı bu, işliyindən qabaq. Yəni, zaman gələcəksən, iş sahibi olacaqsən, boş vaxt tapa bilməyəcəksən. Bugün bu boş vaxtları bu qoru. O boş vaxtlarla istifadə elək. Əvvəlki dərsini, qədər dərsini Ha, yani so şunda biz iki nəfərə söz vermişdik hədiyyə eləmək kimlər idi? Yazıb alaram. Birik, iki, üç. İndi gəlməş etdi. Üşin inşallah gələr, onlara hədiyyələrimizi çapdıraraq olaraq. Yəni qardaşın birin sifətən yuxarı tanımaq indi görünür. Amma kimsə buradaksa, yəni söyləsin. Ola. Səhələrəni verək. Sıbhanəsə o birini kemək istəyirəm. Hmm. Hmm. Bunu e, da edə açıqsaq. İkinisində özünüz gördüyümüz vaxt belə... Yani, bu dərsə də e, heç kəs o qeydən hədiyə... Allah xanımıza elini atırsan, halalı elimizi atırsan, öyrənəyib əməl edənlər dərsən. Bu ikinci dərsimiz Allah'ın izni Şeyh Abdülqeyyim Süheybənin Bidətə həsəm deyənlərə Rəb haqqında yazdığı kitabı ya, Bilirsiniz ki, məşhurdur Bidət bugün İslam ümumətində İslam ümuməti Başdan ayağa Yəni əsəriyə Bidət içərisində üzül o həmin bidəti özlərinə din görülər Nəyin ki, din görürlər, hətta onların əkşəriyyəti, etdikləri vidiyyəti yaxşı vidiyyət, həsən vidiyyət deyə gözəlləşdirirlər. Yəni, onlara inkar edənlərə və cavabı qaytarlar, bizim etdiyimiz pis vidiyyətlərdən deyil, yaxşı vidiyyətlərdəndir. Əbul Qeyl Suheybani, Allah ona razı olsun, Allah onu öz, özünə itayətdə hiss etsin, bu kitabında, bu kiçik kitabında, bu məqələləyə, yəni bu kəliməyə həsən bid'ət kəliməsinə rəd cavabı qaytarır və adını belə adlandırır əllüm'ə fi raddə ələ ə, mühəssini bid'ət lüm'ə, yəni parlaq, açıq aydın deməkdir aydınlatma gətirmək yəni, bid'ətə həsən deyən kəslərə Rəşək kitabının əvvəlində çiç bir müqəddimə verir və müqəddimədə ə salam və səlavatdan sonra müəllifimiz çıxışa başlayır, öz xutbası hər yəsində məşhur hədisi gətirir. Buyurur: Həqiqətən ən doğru ə, olan Allahın kitabıdır. Və xeyrul hədihə -hədi -hədi Muhammedin sallallahu əleyhi və səlləm. V ən gözəl ən gözəl hidayət Ən gözəl göstərilmiş doğru yol Peyğəmbər səsəmin e, hidayətidir. Bundan sonra buyurur: Başarlı umur muhtəfətuhā. Əməllərin, işlərin ən küçü, ən şərlisi yeniliklərdir. Muhtəfət, yəni Peyğəmbər zamanında olmuyub sonra artırılmış işlərdir. Və kullu muhtəfətin bidāə. Bütün bidəətlər Bütün e, yeniliklər Bidətdir Və kullu bidətin zələlə Və hər bir bidət zələlətdir Və kullu zələlətin Finna Və hər bir zələlət cəhənnəm oludur Yəni cəhənnəm olundadır Bu, fəyəməsəmə həbsidir Yəni, dəfələrlə bunu Yəni, hər cümə, günü xüsbələrdə siz bunu eşlirsiniz Fəyəməsəm buyurur ki üç, e, İşlərin ən pisi, ən şərlisi Yenilik Hər yenilik bidət Hər bir bil-əf hər bir zəlalət cəhənnə moduna farandır. Və şeyx bundan sonra öz müqəddəməsində Abdullah İbn Abbasın bir qəvolünü, bir sözünü gətirir. Abdullah İbn Abbas radiyallaha anhumə buyurur, İnna əbəqədül umur illa Allahi bil-əf. Allahın ən xoşuna gəlmeyən iş bil-əfdir. Hansı ki, bu həbsi, e, bu, e, yəni, əsəri bir e, Kubra Sünat Kubra, yəni, kitabında rəva edir Həmçinin süsfiyyən səvri, rəhmə Məşhur təbinlərdəndir, buyurur Əl-bidətu əhəbbü ilə iblis Məsiyət Əl-məsiyyətü yutab minhə Vəl-bidətu la yutab minhə Süsfiyyən səvri, rəhmə Allah, buyurur ki Bidət iblisə günahlardan daha sevimlidir. Bidət iblisə günahlardan daha sevimlidir. Ona görə ki, günahlardan tövbə olunur, lakin bidətdən tövbə olunmur. Yəni, bidətdən, bidət sahibi tövbə edə bilmir. Və şəx bundan sonra kiçik açıqlama gətirir bu kitabı nəyə görə yazdığı, çünki Bidət haqqında çox kitablar var, keçmiş alimlərində, inki alimlərdə çox kitab var, lakin bidət həsənləşdirənlər, gözəl bidət deyənlər, deyən kəslər rədd olaraq heç bir açıq aydın kitab yazılmadığını verəşək deyir, <coughs> məhzət gördüm ki, bu kitabı yazmağa, bu kiçik e, kəlmələri yazmağa ki, bəlkə insanlara fayda versin. Həmçin bu e, müqqəddiməsində şeyxin onun təvazukarlığı açıq aydın görünür özünü, yəni bu ə, özündən daha güclülərin bu kitab, yəni bu mövzuda yazdqlarını özünün yazdığını, onların yazdığı yanda çox kiçik bir şey olduğunu söyləyir, lakin bu bu babda, yəni bu fəsildə, yəni, bir çoxu gözəl deyənlərin diyenləri rədd olaraq heç kəs yazmadığına görə bir məqsədi gördüm ki, bu babda bir kitab yazmağı hər şey, yəni təvazökarlığı edir və özündən öncəkiləri Yəni, öncəlik olan alimləri və onların yazdığı kitabları, yəni qədər qiymətini söylüyor. Bundan sonra isə 1-ci fəslə buyurur. Buyurur, Faston fi zikri adillə tə alə anəl bəla kullahə və şeyə vəlisa fiha şeyən hasən. 1 fəsil bütün bir dünyətlərin hamısının pis olması və heç bir vəhyətin yaxşı olması haqqında dəlillər. Ümumiyyət ki, bid'ət nərdir? Bid'ət nərdir? Yenilik. Əhsən. Peygamber sallallahu aleyhi ve selləmin zamanında olmuyub, sonra insanların dinə etdiyi əlavələr. Bunlar yenilik deməkdir. Bunlar bid'ətdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve zamanında olmuyub, sonra insanların dinə etdiyi əlavələr. Yəni, dinə etdiyi əlavələr dedikdə, ardın dünyəvi əlavələr buradan çıxdı. Məsələn, birəkə səhər yapamam. Fəhəmələr səhəm zamanda yox idi, mikrofon yox idi, manikofon yox idi və s. Lakin bunlar bir də sayılır, dində bir də sayılır. Ona görə ki, dinə olmuş əlavə deyil. Bunlar dünyəvi əlavələrdir, dünyəvi inkişafdır. Lakin, biz əs dedikdə biz, Fəhəmələr səhəm zamanda olmuyub, sonra dinə edilmiş əlavələri qəst edirik. Hansı ki, bu işlərdir, hansı ki, haqqında ki, on, hər bir yenilik, cəlalət, hər bir cəlalət cə Ayat-ı kerimə səslə. Və şəxs birinci olaraq Əməl kürəsinin 3-cü ayəsini dəlil olaraq gətirir. Allah Subhanahu buyurur: Bu buyurur əl dinimi, dininizi tamamladım. Va əfhamtu alaykum ni'mati. Və sizin üzərinizdə olan nemətimi kamil etdim. bugün gün sizə o sizin dininizi kamil etdim, kamil etdim və sizə olan nemətimi tamamladım. Bu laradaysu lakum istəmə dinə və sizə din olaraq İslamı seçdim. Bu ayənin mənası nədir? Allah Sübhana buyurur ki, artıq sizə İslam nemətini tamamlamışam, kamil etmişəm. Yəni Peyğəmbər zamanında Hı. Əgər Peyğəmbər hətta ölməmiş, artıq din kamil idi. Yəni onun özünün son anlarında vəhyin təşkilidir, amma artıq din kamil idi. Allahlar dini kamil etmişdi, dini kamil İslam dinini kamil etmişdi. Kamil etmiş nə deməkdir? Yəni artıq heç bir naqis bir şey yoxdur. Ona nisət artırmağa ehtiyac yoxdur. Anlayırsınız? Yəni heç bir şey əlavə etməyə ehtiyac yoxdur Naz ə, o şəyə əlavələr olunur ki o naqisdir o şəyə əlavələr olunur ki o kamil deyil və Allah sələ yəni Quranda bəyan edir Quranda, müsallam, Quranda bəyan edir ki artıq dini sizin üçün tamamlamışam kamil etmişam Məcid Sürəsinin üçüncü ayəsi Məlik İbn Ənəd Məlik İbn Ənəd bilirsiniz kimdi Kim? Yox, <gülüyor> Yo, o, Ənəs bin Məlifdir. O, Ənəs bin Məlifdir, Peyyəmbəl Səmək 10 il xidmət göstənmiş və ən uzun ömürlü sahabələrdən biridir, lakin Məlif İbni Ənəs. <gülüyor> Yox, onun oğul bu, 4 məhzəb alimlərindən biri olan İmam Məlifdir, hansı ki o, Dərul Hicrənin, yəni Mədinə şəhərinin alimi olmuşdur və e, Məlif İbni Ənəsin babasının adı da Malikdir. Yani sanki anası bilməli ki oğlu kimi göstərir, lakin oğlu deyil. Anası tamiz başqa bir qəbilədəndir. <coughs> yəni hətta qohumluq belə, yəni, nəşəb əlaqələri də belə yoxdur arasında. Eee Malik ibn Enes, yəni İmam Malik rahmehullah deyir. Men ibteda fil İslam yara yaraha hasanatan Fəqəd zəmə ənmə Mühəmmədən sallallahu aleyhi ve səlləm xanə risalətə. Buyurur ki, əgər kim İslamda bidət edərsə, yəni bir yenilik edərsə, sonra onu həsən görərsə, yaxşı görərsə, artıq o, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve səlləmin xəyanət etdiyini iddia etmiş olar. Baxın, kəlmənin dərinliyinə. Kimsə bidət edərsə sonra həmin bidətini yaxşı hərəkət sayarsa, Bu dinə olan əlavəni doğru düzgün sayarsa, artıq peyğəmbər s.ə.m. xəyanət etmiş kimi e, iddia etmiş olar. Kimdir hardan çıxdı bu nəticə ortaya? <soybean> <Əh, S so cringe> Allah xəbərdar bunu tapdıran da olub. Əhli. Allah quranda buyurur ki, mən üçüncü tamamlamışam. Əgər kimsə bir əlavəyi yer görürsə, əlavə etmək mümkünsə dinə, bir də Həsənə caizsə, Artıq alatala tamamlayır, lakin təriməsən xeyanət edir, insanlara çatdırmıyır. İnsanlara çatdırmıyır və bugün insanlar kimsə həmin çatıcramazlığı doldurur, həmin dində qalmış boşluğunu doldurur kimi, e, yəni iddia etmiş olur. Allah qorsun insanı, bizi belə kəlmələyəm. Bu artıq küfürdür. Kimsə bir həçəni iddia etmək, eqqali olmasa da o insanlarda əksəyyətində əməli olan küfürdür. Aydındır? Küfrün dunə küfrü, yəni böyük günah. Küfr dərəcəsindən çıxmayan küfrlər, yəni böyük günahdır. Aydındır? Əlbəttə yox. Əgər bir də böyük küfr dərəcəsindən çıxmırsa, insan dindən çıxartmır, sahibini dindən çıxartmır. Küfr iki qism söylədi. Küfrü hansı İslamdan çıxarır? Küfrün dunə küfrü, yəni İslamdan çıxartmayan küfrlər. Yəni böyük günahlardır. Kimsə əgər dinə bir yenilik edərsə, onu həsən sayarsa, yəni o etdiyini dindən sayarsa, artıq böyük günah etmiş olar. Seyyarəm və səsəmin insanlara çatdırmadığını iddia etmiş olar. Bundan sonra şəx həmçinin e, dəlil olaraq buyurur, yəni öz sözünü aydınlatmaq üçün gətirir, öncə saydığım ayəni. Əliyumə e, əsmə əsləfəm, dinək olun, tamamladım və buyurur, Həmə ləm yəkun yəvmə irin dinən fələ yəkun el yəvmə dinən İmam Məlis Deyir ki, bu ayəni gəsirdikdən sonra əgər o zaman yəni Peyyəm və Səmi zamanında bu ayənin nazil olduğu zamanda dinin kamil olduğu Allah səbə dini kamil etdim dediyi zamanda dinlən nəki bir şey deyilsə, hər hansı bir şey dinlən deyilsə bu, bu gün o dinlən deyil. Alim də, elə məmais öz sözündən açılıyor ki, o gün Peyğəmbərin zamanında nəinki dinlən deyildə, bu gün o dinlən deyil artıq. Yəni o artıq bir dərsdir. Dinə olmuş əlavədir. Vaqar ələ şovkani, şovkani bilirsiniz kimdir? Şovkani təfsir kitabı da var. Şovkani məşhur İslam alimlərindən bir Ee, Yemen ehlindəndir. Öncelər Zeydi mezhebində olmuş, sonrası tövbe edir. Yani serif, meşhur sellef əlində ilə olmuştur. Özünün təfsirdə, hadis-ətikdə və səyirə kitapları var. Şəbkən buyurur, فə ilə kənə alləhu qad əkməl dînəhu qablə ən yəqbidən nəbiyyəhu sallallahu aleyhələləm fəmə hədər <gülüyor> rə'yü ləzi əhsənəhu əhlühü bələ ən əkmələhə alləhə dînəh. Yəni ki Allah Subhanahu öz peyğəmbərlərin ruhunu hələ almamış. Onu yəni öldürməmişdən. Öz dinini tamamlamışsa, artıq bu nə rəngdir, bu nə fikirdir ortaya çıxarıb o insanlar ki, onlar e, yəni bir əhli həsənə görürlər. Yaxşı bir gəft görürlər. Yəni o hardan çıxarıblar bu e, sözü ortaya? İmkənə minəddin fi iqtidahim fehuwa la yukammil indahum illa bi-ra'yihim əgər onlar bunu din görürləsə imkânə minəddin fi-i'tikadihim bu onların yani onlar bunu dinlərindən sarsalardır böyle, etkad etkələr de böyle fəhuv ləm yukemmil indəhum illə bi-ra'yihim bu yalnız onların reynindir yani onların reynindən ilə bir şeydir yani dininizdən deyil ve hədə fiyhə quran Və burada, yəni onların bu sözündə Qur'anə rədd, yəni Qur'anə etiraz vardır. Va illəm yakun min ad-din. İnən olmasa da belə, onların dedikləri bu söz dinə olmasa belə, onların dedikdə bu sözə Qur'anə etiraz quranlar hər vardır. Fe ayyu fa'idatin Və onların dindən olmayan bu işlərində hansı fayda vardır? Nə fayda vardır? Yəni olan bu bilətlərində, bilətlə əməl etməklərində nə fayda vardır olanın ahirəti üçün? Hələ qətən dindən olmayan bir şeylə insanın məşğul olması, onu din sayıbı onunla məşğul olması ona qidamət günü heç bir faydası dəyilməyəcək əksinə, həmin insan onun ziyanı, yəni zərərini çəkə bilər. Və ə, şeyhin şöyle Qurana cilddir, Qurana yəni etiraz vardır. Şəhət yox ki, öncə qeyd etdiyimiz yəni Məhidə suratının üçüncü ayətində et Allah xallar öz dinini kam etmişdir. Və hədi hüccətin qahira və dəlilin avimə lə yumkin sahibu, sahibu ray ən yedfəə e, bi dəfrin əbədə. Və şəx buyurur ki, şəx e, Suheybəni buyurur ki, bu dəlil, yəni, sadığı, yəni bu ayədən götürücü dəlil, ən güclü, ən əzəmətli dəlildir, hansı ki, bu dəlili heç vaxtı gələt əhli rədd edə bilməzdər, buna heç cavabı qaytara bilməzdər. Fəcələ, həzi ilə əyə, əyət-i şərifə, əvvələn, mə təzqə bihi vəchu əhlil-rəi və tərqəm bihi ənifə və tədəxhədu bihi əccətuhum. Şəx buyurur ki, bu dəlli götür Peynəm Şövkəni buyurur ki, bu dəlli götür və hər bir bidət əhlinin ən birinci olaraq qarşısında bu dəlli çıxar və bundan da onların hüccətini bafil etmiş olarsan onların bütün dəlil üçün əsibutlarını bafil etmiş olarsan Bundan sonra Şəx ikinci olaraq dəlil gətirir Peyyəmək Səmə hədislərindən buyurur ki, Əncəbir İbn-i Abdullah radiyallaha ənhumə أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الأمور محتفاها وكل بدعة ضلالة إمام مسلمين روایت ettiği bu hadiste Cabir radıyallahu anhu روایت olan bu hadiste beyan buyurur belki der sahabə Peygəmbər məsələn bunu xutbələrində oxuyardı. Xutbələrində oxuyardı. Peygəmbər buyurur: bəd, yəni bundan sonra "fə inna xeyrül hadisü kəlamullah və kitabullah". Ən gözəl hədis kitabıdır. Baxırlı hədis hədisi Məhəmməd və ən gözəl, gözəl hidayət yolu yəm, ə, Məhəmmədin, on Allahın səlavatı və salamı olsun, göstərdiyi yoldur və xərül umuru muhtəsafatuhə işlərin ən böyüyü, ən şərliisi Yeniliklərdir Və kulli bidətində Və hər bir bidət Zəvalətdir Həmçinin Yəni bu hədis biraz Öncə danışdıq Həmçinin ə, Arbəd ibn Səriyyənin Rəvait etdiyi hədistə buyurulur Allah ondan razı olsun Qal Və əzəna Rasulullah sallallahu aleyhi səlləm Möv'ilətən Və cəaltu minhə Və cəllət minhə lqlub وَذَرَفَتْ مِنْهَ الْعُيُونَ Deyir ki, bir gün pəamətən bizə vaad etdi, yəni bizə söhbət etdi. Onun etdiyi bu söhbətdən qədlər titlədi, gözlər yaşardı. فَقُلْنَا وَسَوَylərik, يَا رَسُولُ اللَّهُ كَأَنَّهَا مُوْعِذَتُونَ فَأَوْسُنَا Dedik ki, ey Rasulullah, ey Allah'ın Rasulü, yəni hissedirlər ki, şəhabilər bu vaazdan, bu xütbədən hissedirlər ki, sanki sonuncudur. Deyir ki, ya Rəsullullah, bizə vəsiyyət et. Qal, usifum bitəqvallah, əzə olacaq. Vəsiyyətində e, buyurur ki, ilk öncə Allaha təqvalı olmağı sizə vəsiyyət edirəm. Qassam əvatta'a Eşitməyi və itayət etməyi, yəni əmir sahiblərinə, hakimlərə, hökümdarlara eşitməyi və itayət etməyi əmir edirəm, tövsiyyə edirəm. Va in təəmmərə alikum əbr sizin üzərinizə Hatta bir kul hakim olsa belə Fəinnağü mən yağış minkum fəsəyərə ısləfən kəsirə Əgər sizdən kim bundan sonra yaşasa Çox ixtilaflar görək Fəaləykum bisünnəfi Və sünneti xuləfəyir rəşidin əl-məhdiyyini min bə'bi Və sizə mənim sünnətimlə Və yaxud rəşidi xəlifələrin sünnəfindən Dərt yaxışmağı rəhşək edirəm Azdu aleyhə bil nəvacid onlar, yəni sünnətdən arxa dişlərinizlə yaxsan, ağız dişlərinizlə yaxsan. Çünki insan ən möhkəm ağız dişləri yetə bilər. Əgər deyəsən, məsələn, əvvəliki mənim və səhabələrimin Rəşidə Xəlifələrin sünnəsindən ağız dişlərinizlə yaxsan. Və iyyakum muhtəsafil umur. Və nəbadə ində yeniliklər edəsinər. Və inna kulla bidə'ən zəlalət. Fə həqiqətən hər bir bidət zəlalətdir. Bu hadis imam Əhməd həcmən Əbu Davud və Tirmizi, Rəvayət və Tirmizi Həsəm səhih deyib vurur bu hədis haqqında. Hər şey əhəddir, İbn və Dərbi və başqaları da rəvayət ediblər. Bu hədis yəni biz öncədən götürmüşük mənəviyyətlərini başqa rəssərdə, lakin bu hədisdə əsas təraz olan hissəsi Peyğəmbər vurur ki, nə vadə yeniliklər edəsiniz. Yəni dində yeniliklər edəsiniz. Təhqir insanlar yenilik etməkdən. Sonra vurur ki, hər bir hicət zəlaləhtir İbn-i Rəcəb, rəhməhullah buyurur İbn-i Rəcəb, meşhur isləm alimlərindən buyurur فَقَوْلْهُوَ Sallallahu aleyhi ve selləm kullu bidətin vələlə min cevamil kalim la yaxrıcı anhu şey ve huvə aslun azimun mi əsulü addin Cən-i Ulum və kitabında Aslumun bu kitabı, yəni 40 nəvə İmamın Əgəbinin qırh kitabının şəhidir. Cəmiyyin ölüm kitabı. Bu kitabında e, İbn-i Rəcəb rəhməhullah Peyyəmələ səhəmin bu kəlməsində Hər bir bidət lələtdir sözünün şəhəhində buyurur ki Bu Hər bir bidət lələtdir Peyyəmələ səhəmin Ümumi kəlmələrindəndir. Cəvamili kəlimləndir. Yəni cəvamili kəlim o kəlmələrdir ki Az bir kəlimə Bu dinəki kəlmə bütün dini və ya dinin böyük bir hissəsini əhatə Bu həmin beyannaməsinə alət olaraq verilmiş davamlı kəlməndir. Hansı ki, buyurur: "Bu kəlmədən kənara heç bir şey çıxmır." Yəni kullu bidəətin dəlalı. Bütün bidəətlər zəlavətdir. Bütün bidəətlər, yəni bütün sözündən kənara heç nə çıxmır. Və huwa əslun azimun min usuləddin. Və dinin əsaslarından, əsllərindən, ən əzəmətlərindən biridir. Yəni bu hədis, bu kəlmə dinin əsaslarından ən əzəmətlərindən biridir. Və qala İbn Həcər, İbn Həcər rəhməhullah buyurur: "Qavlühu kullu bi'l-ahqun dalala qaidatun şər'iyyatun sözü, bütün bidətlər cəvazdir sözü şəri ümumi bir qaydadır. Əş-şəri ümumi qayda, yəni ümumi qayda, yəni ondan kənara heç nə çıxmır. Bütün hər şeyi özündə əhatə Yəni, həm dilişi ilə, həm məna itibarı ilə qayda hər şeyi əhad edir. Əm mən tüqhə səkə ən yuqal hükmü kədə bil və kullu bil dalələ. Ümumi, yəni, e, da, deyilişinə görə onun şamilli, kamilli olmadır ki, məsələn, e, istənin bir şey desən ki, bir əhvdir, filan məkələ bil əhvdir. Artıq o deməkdir ki, hə, o da zəlalətdir, artıq o da əməl zəlalətdir. Yəni sözlə həmin əmələ, yəvərə tökməyə gətirən. Hələ bir məsələyə deyəndə ki, filan məsələ bir O qədər bir əkslər nümunə çəkmək olar ki, hansı ki bu gün dindən xaric. Həmen də həmin məsələyə yəvərə tökməyə getə bilərsiniz, əgər o bir də əksdirsə. E, bundan sonra buyurur: "Fela takunu minəş-şər". Yəni həmin deyilmiş digərlər artıq şəriətdən deyil. Lənnə şərə'u kulluhu huda. ona görə ki, şəriətin hamısı hidayətdir. Şəriətdə zəlalət yoxdur. Ağlıb-cə zəlalət buyurmuyunuz, zəlalət əmr etmir. Lakin bidət et olunursa aslı bidət de zəlalətdir. Deməli, şəriətdən deyil. Şəriətin hamısı hidayət yoludur. Fa in sabata anna al-hukmul məzkur bid'a sahha ka al-muqaddimatan Əgər deyilmiş bir məsələ, yəni bidət olması sabit olarsa, artıq yuxarıda deyilmişlər, yəni məna və e, söz etibarilə onun bidət olması da sabit olur. Qalə Muhammed ibn-i Salihə Əl-Üseymin Şeyh Üseymin, Muhammed ibn-i Salihə Əl-Üseymin rəhməhullah buyurur, İnna qavlihu kulli bidət, kulliyyətun, amətun, şəmilət Bidəət sözü, kull bidət, bütün bir deyəndə, bu kəlmə, kulliyyətini, əlmətini şamilə, ümumi, şamil bir kəlmədir, hansı ki, ondan kənara heç nə çıxmır, heç bir bidət ondan kənara çıxmır. Musa ubiratın bir əqva ədəvatı əşşümul vəl-əmum, kull, yəni bu söz, fəyəməsən, bu kəlməni elə bir kəlmə ilə izah edir ki, o, yəni, şümul, umum, şamillik ve ümulik bildiren bir kelmedir, o da kullu sözü. Arabcana kullu sözü, kullu bütün demektir. Yani her bir şeyi şamil eden bir kelmedir. Ve qal, فَكُلُّ مَا اِذْدَعَ اَنَّهُ بِلْأَ حَسَنَ فَالْجَوَابُ عَنْهُ بِهَذَا وَعَلَى هَذَا فَلَا مَدْخَلَ لِأَهْلِ بِلْأَ فِيَا اَنْ يَجْعَلُوا min bid'atihin bid'atun hasena wa fi o e, fi yediyna sə, min rasulullah sallallahu alayhi ve sellem kul bid'atun ki əgər kim iddia etsək ki, yaxşı bid'ət var, hasən olan bid'ət var, artıq bizim əlimizdə ona qarşı güclü bir dəlil var, hansı ki bu dəlillərdən sonra bizə əhlinin bir çıxış yolu yoxdur və bu bizim əlimizdə yəni iti kəşəri olan bir qılıncıdır. Bu dəlillərlə hətta yəni, məsələn bu kəlməsi bütün bizə zəlalətdir. Bilirik yəni, bütün zəlalətə cəhənnəm oduna aparır və dinimizdə zəlalət yoxdur, dinimiz həmişə hidayətdir. Bu dəlil bizim əlimizdə kəşərlı bir qılıncıdır. Halbuki bundan o tərəfə artıq e, bu dəlillərlə sonra yəni, bir daha əhlinin çıxış yolu yoxdur. In hada şeyəssarim İnnə mə e, fi məsani nəbəviyyə və e, risələ. Hansı ki, bu qılınç, bu kəsərli qılınç Peyğəmmət qılınçın tərəfindən ixteysal yəni, olunmuşdur. Onun tərəfindən, onun zamanında düzəlmişdir. Yəni, artıq bu qılınç yəni, özümüzdən hazırladığımız bir şey deyil. Bu, Peyğəmmət qılınçın kelamımız deyil. Bu, Peyğəmmət qılınçın tərəfindən ixteysal ləm yüsnə fi məsani e, il Və bu qılıç inşallah tərəfindən, şəffafəli olan kəsler tərəfindən hazırlanmamışdır. Lakinahu sama'a fi masal-i nubuwwa u peyğəmbərlik, yəni peyğəmbər tərəfindən, yəni e, düzəldilmişdir. Wasaqahu Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm, hādhihi sıyəqa al-bāligha, e, fə lā yumkinu liman bi e, yədihi mithl hādha şey' əs, -aqa, əs, -aqa, əs -aqa, ən yıqabələhü ahad hə və, və deyir bu <coughs> kimin əlində varsa, bu açıq aydın dəlil, bu burxan kimin əlində varsa, artıq heç bir bir əşyə qələb onun qarşısında söyləyə bilməz ki, mənim istin bir əs, yaxşı bir əsdir, həsən bir əsdir. sonra dəlil olaraq gətirir 4-cü dəlil, Aşar (r.a.)-dan də rivayet olan Hədsi buyurur Qaləd Qalə Rasulullah s.a.v Mən əhdəsə fə əmrnə hədə Mə leysə minhü fəhü varad Mətdafıqın aleyh Buxarqı Müsləmin rəva etdiyi Aşrədə radiyallahu anhədə rəva etdiyi Bu hədstə buyurur Səhəməsən buyurur Mən əhdəsə fə əmrnə hədə Kim bizim bu işimizdə yenilik edəbsə İşimizdə yəni dinimizdə Kim bizim dinimizdə yenilik edəbsə Məlişə minhu. Hansı ki o dinləndir. Yəni dində bir yenilik edə, hansı ki o yenilik dindən deyil, səhv arad. O səddonmandır, yəni qəbul olan deyil. Yəni yadda saxlayın bu hədisin əsnini, gələcəkdə başqa hədislərlə bunu əlaqələndirəcəyik, inşallah görəcəksiniz ki, bir də əxliyin çıxış yolu axtardırıb Əmir Zəxanın kəlamından, yəni nə gözəl bir əxli sözündən axtardırıb çıxış yolu. Burada açıq-aydın dəlil var. Alı keşif burada onu qeyd etmir. Lakin çox gözəl bir dəlil var. Çünki onların nə deməkdir ki, gəldiklər, rədlər İbn Ömər Ömər rəziyallahu anhunun taravih namazına insanlar yenidən topladığı vaxtı işlədi. Bu kənan işlədi ki, nə gözəl bir əsər. Yəni nə gözəl yenilikdir, işlədi və onu öz özlərinə dəyə götürlə biləsdən ki, yeniliyin deməli caiz olduğu yerlər var. Lakin baxın Peygəmbərəsəm nə buyurur? Mən əhfefe Kim bizim dinimizdə bir yenilik gətirərsə, məəleyse minhu. Hansı ki, o yenilik dindən deyil, fəhvarat, o vədd olunandır, qəbul olunun deyil. Təhsil demir ki, kim yenilik gətirərsə, yenilik gətirərsə, hansı ki, o dindən deyil. Deməli, elə yeniliklər ola bilər ki, o dindən olsun. Yəni, hansılar öncə əsli dində olsun, deyil ki, Ömər qanma etmişdir, da sonra onlar təhsil olunsun. Burada artıq, de, demək ki, nüğəvi mənzi, yəni qramatik mənada işlərilir qidət sözü adındır. Yani, Ə ə önce Peygamber zamanında Peygamberin sahabelərlə teravih namazı kılınmışdı. Ömər radiyullah nə etmişdi? Onu sadəcə yenidən toplamış insanları həmin namaza. İnsanlar gəlmişdi. Yəni özündən dinə nəsit bir şey əlavə etməmişdi. Peygamber zamanında əslisi olan bir işi yenidən qaytarmışdı. Və yəni bundan bir də fəhmi özünə dəyir götürürük ki, bir dəfə etmək caizdir. Bir dəfənin yaxşı pisi var, lakin Peygəmbər sən kim bir yenilik edərsə dinimizdə, hansı ki onun ehtiyə əməl dindən deyil, onun əməli vədd olunandır. İmam Şövkəni buyurur, hədəl hədif min qavadid din. Bu hədif dinin dirəklərindən, suçunlarından biridir, qaydalarından biridir. Ləənnəhu yəndərcü təhtəhu minə əhkəm mələ yəti aleyhil həsəd. Ona görə ki, bu qaydanın altında, bu hədsinin altında الكثير من الأحكام بشكل كثير منهم محصور محدود وما أشرحه وأدله على إبتاله ما ذهب إليه الفقهاء من تقسيم البدع إلى،, إلى الأقسام وتقسيم الرد بعدها بدون محصوص عن أقل ولا نقل Şevkani bəyan edir ki Rəhməhullah Bəzi fiqçilərin Yəni taqlıqlərin, fiqq alimlərinin Özlərindən çıxartdığı bu Bidəsi iki şey bölmək Onun iki qismi var Onun yatışı pis olanı var yedi -yedi -yedi Sözlərinə bu hədistə açıq Aydının məcəvabı vardır Hansı ki Dinə olan Bütün əlavələri Dinə olan bütün əlavələri Yəni bir əhlləri olduğunu söylədi. Hansı ki, yəni fakihlər, yəni bəzi, bəzi fakihlər onu həsən olduğunu, yaxşı olduğunu iddia edirlər. Və bu açıq-aydın həm ağılla, yəni insan ağlı ilə, həm də nəql ilə, yəni şəri dəlillərlə radd olunandır. Amma üçün 5-ci dəli olaraq vurur. Ən Abdullah ibn Ukeym an Umar radiyallahu anhu kana yaqul إن أسلق القيل قيل الله وإن أحسن هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محتفاتها ألا وإن كل محتفة في البداء وكل بداء في الظلالة وكل ضلالة من نار في النار أخرجه ابن وضاع هو للكائف E, İbn-i Vaddaxın Və Lələtəyinin rəvait etdiyi bu e, yəni əsərdə Ömər radiyallahu ənhu öz sütbələrində belə dediyi rəvait olunur. Həqiqətən ən gözəl söz Allahın sözüdür. Və həqiqətən ən gözəl hidayət yolu göstərilmişdir ki, o təyəmrət hidayət yoldur. Və həqiqətən işlərinin ən çişi yeniliklər və bütün yeniliklər bid bütün bidətlər Yəralıqdır. Yəni, bu hər kəs diqqət eləyin, biraz sonra görəcəksiniz bir dəfəli necə Ömər rədillahın sözündən özlərinə dəlil götürməyə çalışırlar. Yəni nə gözəl bir əfət sözünə. Bəlkə Ömər rədillah anhu özü bu, yəni sözündə bəyan edir ki, bütün bizərlə zəlalət, bütün zəlalətlər isə cəhənnəm oduna aparandır, buyurur. Bundan sonra 6-cı dəlil olaraq buyurur, Əl Əbu Əbdullah ibn Məhs o Məsrud İttəbi'u Və lə təbtədi'u Və lə İttiba edin Yəni Peygamber Səhəmə İttiba edin Lakin bidət etməyin Fəqəd kufitum Və kulli bidətin Artıq sizə kifayət edər Yəni Peygamber Səhəmə Sünnəti e, Hər bir bidət zəlalətdir Bu əsər yəni İbn-i Radiyallahu anhun rəvayət olunur. Onun öz sözüdür, baxmayaraq ki, mənası tişək yoxdur, Qurandan və sünnətdən götürülmüş mənanadır. Buyurur ki, ittəbiu, yəni siz məsələn sünnətinə yapsınız, Peyğəmbərin sünnətinə gedin. Və la -tə yəni dində biz etməyin, yenilik etməyin. Və faqat kufiitum. Allah sizə bəs edər, yəni sizə verilmiş dəlillər, Quran və sünnət sizə bəs edər. Özdən yen, yen, yeni və sonra buyurur ki, hər bir bid'ət səhəstdir və 7-ci dəlil 7-ci dəlil olaraq buyurursaq qalə Abdullah İbn-i Omar radiyallaha ənhu qül bid'əsində və in rəa hənnəsu həsənə İbn-i Bəqdanın kitabında və lələkənin həmçinin Əhdistan və Zəmənin etiqadı kitabında, kitabında rəvak etdiyi bu ə, əsərdə Abdullah İbn-i Ömer, Ömer anh, oğlu Abdullah elə buyurur Quyu bidətin lalələ Bütün bidətlər cələlətdir Hətta onu insanlar yaxşı görsələr deyilər Bütün bidətlər cələlətdir, hətta onu insanlar yaxşı görsələr deyilər İbn-i Ömer radiyallahu anhinin zamanında aşıq bidətlər meydana çıxmışdır Və ona, Abdullah i̇bn bilirsiniz Az yaşlı səhabələrdən olsa da Yəni, cəhəmətlərin zamanında az yaşlı olsa da Sünnətdən ən möhkəm yapışan Və İslamın ən cəlil alimlərindən Olan səhabədir Və o buyurur ki, bütün bidiyyətlər zəalətdir Hətta insanlar onu yaxşı görsələr belə Bundan sonraki ə, fəsildə Şeyh buyurur ikinci fəsildə Firdikri şübhəti Mühəssini bil əh Və cavab ən hə. Bidət əhlinin şübhələri hansı ki, o şübhələrinin üzərində durur onların bu yaxşı bidət, pis bidət deməkləri və onlara rəd cavabları inşallah kitaba gələn, yəni, gələn dərsimizə davam etmək. Bu qədər Subxanət Allah, bir həminəyək, əşhələllə illə əz.